У тутешніх ковалів не було таких підків. Підігнати підкову Чернишевому коневі можна було тільки в кузні. У Брянського кінь теж клацав. Підкови ослабли, і їх треба було підтягати. Брянський і Черниш попросили в командира батальйону дозволу проскочити до кузнів якесь з гірські гірських селищ. Комбат спочатку заперечував, а потім таки дозволив. «Тільки ж не до темноти, попередив він. «Єсть! Доженем колону ще завидна», – пообіцяв Брянський і потряс у повітрі порожньою флягою. «Може, буде і бахшиш?» Комбат усміхнувся, розуміючи, що йдеться про фляговина. Друга величезною спіраллю спускалася вниз, і далеко, по той бік долини, знову спіраллю підіймалася по підгір'ю. І скільки видно було, на цілі кілометри рухались і рухались колони військ, зіймаючи Бору-Куряву. Ліворуч по долині, вкритій лісом, на значній віддалі від шосе, Брянський і Черниш помітили дахи селища. Там мала бути кузня. На стежці, яка звертала туди від шосе, виднілися свіжі сліди під Києву. Коли Брянський і Черниш уже звертали на стежку, їх обігнав козаков. Він щодуху мчав униз по шосе в червоній пожежній машині з мідними дзвонами по боках. У машині стояли ще кілька полкових розвідників з автоматами в пілотках на бакер. За кермом сидів маленький боєць у великих димчастих окулярах. Окуляри, призначені захищати європейського панка від причасних зморщок, тепер захищали бійця від сонця і пелюги. На захід, пролітаючи гукнув козаков Брянському і Чернешеві. На завдання. Коні шортнулися в кювет від скаженої червоної машини, що з дзвоном і гуркотом промчала повз них. А вдовині вже командир полку, зупинивши свій мотоцикл, вихопився з нього і підняв на зустріч своїм любимим вовкам на гайку, як регулювальник червоний прапорець. Битиме. Весело сказав Брянський. Академік то академік, а він лопцює, будь здоров. Їхні коні тюпали по кам'яній стесці, все далі заглиблюючись у ліс. Тиша огортала їх. Поруч дзюркотів ясний струмочок, стрібаючи по зеленім обрості мохом каміння. Черниж зупинив коня і пішов до струмка напити. Юрій, гукнув він, лежачи над струмком. «Правжнісінький тобі нарзан! П'єш і все хочеться!» Брянський теж став, підійшов до струмка. «Справді, це була незвичайна, мінеральна вода. Свіжа, студенна, гостра на смак. Вона забивала дух своєю міцною, приємною різкістю. І сльози виступали офіцерам на очах, коли вони пили». «Запам'ятай це місце, Євгене», – сказав Брянський. «Після війни приїдемо сюди відпочивати. Доживемо?» Брянський не відповів, задивившись на мальовничі в лісах гори, що підіймалося перед ним на півнеба. «Коли будеш, Євгене, вже старим?» – після тривалої паузи, – сказав Брянський. «Згадай колись оцей струмок, де це було і з ким ти пив». «Добре хороше думати, що колись тебе хто-небудь згадає. Вони набрали у фляги мінеральної води, щоб повести своєму комбатові. Скажемо, що це гірське вино. Знову сіли на кони. Гори навколо, мов би, висіли в повітрі. Такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева, кожної скелі, були напрочуд виразні, як у панорамі вінокля, бо в чистім повітрі. Тут ніколи не було того пилу, найдрібнішого сухого туману, що в низьких місцях завжди зменшував видимість. Де-неде уже прохоплювалось по лісах перше полум'я осіннього багарянцю, від якого вони ставали ще пишніші і барвистіші. Найменший шерхід, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокання копит, це резонувалось тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо. І дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси. Все, здавалося, починало від кожного слова бреніти, як грандіозна мембрана. При в'їзді в село вершників уже чекали, дюрмлячись в край доріжки, босоногі діти. Вони, видно, ще здалеку помітили вершників. Ковач, ковач! Навперебій допитувались діти. «Ван, ван!» Принітка Мадзяцький, «Є, є!» Видно було, що діти довго з нетерплячою радістю чекали гостей, і тепер одне попередодного хотіли чимось прислужитись офіцерам. Ескортовані юрбою обшарпаної малечі, Брянський і Чернишне квапом підіймались вузенькою кривою вуличкою вгору, де, як вказували діти, мав бути ковач. З кожного подвір'я виглядали цілими сім'ями пожильці. Чоловіки скидали зім'яті капелюхи, а жінки, всміхаючись, закликали пити молоко. Чорні важкі буйволи, ліниво ремигаючи, лежали в загородах у теплій багнюці. Дітям приїзд офіцерів, видно, був за свято. Вигуками і красномовними жестами вони розповідали, що тут уже були руські, серед них якийсь веселий, загадковий Іван не питай. Іван теж кував коня, шукав вина, а потім поїхав доганяти своїх. За селищем, під самою горою, на лицячому мосту виднілися вагонетки, а нижче, між великими конусами дробленого каміння, пролягала вузькоколійка і стояли довгі дерев'яні бараки. Там були каменеловні. І в кінці вулички Черниш і Брянський раптом зупинились і здивовано переглянулись. Що це? До їхнього слуху десь під гори доносився спіл. Урочистий, повільний, грізний, ніби з кам'яної печери. Вони не розбирали слів, але ж знали цей мотив. Рідний з дитинства, з піонерських загонів, мотив, з яким вони росли, виховувались і мужніли. Інтернаціонал. Діти теж зупинившись, з радісною гордістю дивилися на офіцерів. Інтернаціонал. Бренський Черниш ударили по конях і поїхали швидше. Скоро вуличка кінчилась. І перед їхніми очима відкрився невеликий, оточений господарськими будівлями, кам'яний майдан перед каменеломнями. Біля одного з сараїв чорніла купа деревного вугілля. Лежали різні машини, залізний брухт, кайва. Це видно і була кузня, майстерня каменеломнь. Навпроти широковідчинених задимлених дверей Стояли в ряд в урочистих позах ковалів. Їх було чоловік десять, всі без капелюхів, у брезентових фартухах з молотками в руках. Це вони і співали пролетарський гімн. Коли Брянський і Чернис під'їхали, один з ковалів вийшов наперед і урочисто вклонився їм. Здрастуй, товаришу!» – сказав він виразно одному, потім другому. Офіцери зніяковіли зворушені цією пишно-термонійною зустрічю, до якої вони не звикли і якої зовсім не ждали. Тим часом Коваль пояснював своєю рідною говіркою, що він буковинець родом, а працює тут в каменеломнях барона Штрайка. Його товариші робітники хотіли б чимось гідно зустріти радянських воїнів. Але вони бідні, у них крім дітей нема нічого, і вони вирішили зустріти радянських воїнів інтернаціоналом. Бо німці забрали в них молодь і погнали будувати укріплення. Німці забрали худобу, якщо хто не встиг заховати її, вигнався в гори. Але германи не могли забрати в них інтернаціонал. Брянський і черниш, схвильовані і зворушені, скочили з сідл і, вітаючись, Подавали ковалям руки. А що привело офіцерів сюди, це і так було ясно. Той розкувався, а той ж поточивши Оточивши кони, ковалів правильно хапали їх за ноги, оглядали копита, смокали язиками. Загуло роздмухуючись горно. Особливу симпатію викликав коник Чернешів. Міцний як качан, сумирний, з густою чуприною на лобі він дозволяв дітям бавитися з ним, лазити по під черевом і акуратно підбирав жвавими губами ласощі з їхніх долонь. Йому давали вилущені горіхові зерна, персики, виноград, і він усе охоче поїдав. Руський, галасували діти, тішачись і радіючись, що коник такий маленький і все їсть. Руський, йоу, йоу! Примітка, мад'ярська мова, йов, йов, хороший. Тим часом ковалі підгонали до нього підкови, не дозволяючи ні Брянському, ні Чернишеві допомагати їм. Буковинець-перекладач запевняв, що вони тепер нароблять багато малих підків спеціально для русських конів. Підкоють так, щоб вони зійшли з бійцями на найвищі гребані Альп. Незабаром весь майданчик перед каменеломнями був заповнений мешканцями селища. Чоловіками, жінками, старими дітьми. Тут були угорські, румунські сім'ї і кілька родин українців з Буковини та Карпати. Всі вони багато років працювали на цих каменеломнях, були також біженці, переважно молоді дівчата з Альба Юлії, Сідів та інших міст. Вони рятувалися в цих горах від війни і міського голодування. Деякі з них, не соромлячись старих, підходили до Чернеша і Брянцева, невимушено оглядали з ніг до голови їхнє обмундирування і ласкаво поляпували юнаків офіцерів по щоках. Йови! Усі приязно сміялися. Старі й молоді, не осуджуючи дівчат за їх вільні, від якої обох офіцерів кидало в жар. До таких ніжностей та ще прилюдних вони не звикли. Жінки несли їм фрукти, козиний сир, бринзу, молоко, але брянський і черниш їли тільки фрукти, а бринзи не хотіли. Немо травіт, запевняли жінки, перші куштуючи їжу. Примітка нема травіт не отруєно. Германам отравить, руським нем отравить. Вони все скаржилися на барона Штрайха. Коли Брянський сказав, що вже не буде тут барона Штрайха, а будуть нові демократичні порядки, то всі кинулися тиснути йому руку, а діти почали захоплено свистіти горам, наче у них ще сидів проклятий барон Штрайх. Молода циганка набивалася поворожити Чернешеві, попереджаючи що не вимагає ніякої плати. Черниш сміявся. Нам не треба ворожитись. Ми і так знаємо, що нас чекає попереду. Коли коні вже були підковані, коваліще прив'язали по кілька запасних підків до сідал. Вони не хотіли брати гроші, тільки попросили зірки від пилотів. Добре підковали. Від серця запевняв Буковиниць на прощання. Хай не це підкови, Хай не підіб'ються ваші коні. Продзвонять по всій Європі, сказав Брянський, легко вихоплюючись у сідло. Коли вони від'їхали, спускаючись в ту саму тісну кам'яну вуличку, за ними знов зазвучав величний мотив. Тим мотивом робітники виряджали своїх визволителів у далеку благородну путь. В чоловічий хор тепер впліталось, як шовкові барвисті нитки і дитячі, і дівочі голоси. Вечірнє небо, гори, ліси, відлунюючи той спів, бреніли, як грандіозна, чутлива мембрана. Гора була така, що з неї спускалася цілий день. Гальмувати доводилось по двоє коліс, і залізні шини розпікались на камені, не доторкнись рукою. Потім майже цілу ніч підіймались гору. Десь за північ колон раптом зупинилось, і їздови попідкладали під колеса каміння, щоб підводи не скочувались униз і щоб коні перепочили. Каміння про такий випадок, кожний їздовий тримав біля себе впередку, щоб потім не шукати його в темряві, коли буде треба.